i 19, no, com sempre, Gran Tartulia, voy a anar als 5 Concessiones, ja dijous 3 de novembre del 2016, ric perquè tinc a la meva esquerra el cachondo Zoltan Cíbor, a eh, tots els sentits això de cachondo no, esta... Bona tarda Què tal Zoltan? No, estàvem parlant del nou govern que ha fotut, que sí. xar, havia alguna tia bona, i esti, ens, ens recordaven <laughs> dels veïsters de la Montserrat de Breda quan ara Tampoc fa falta que siguis tan sincer, eh? Sí. Em van dir creu bé <laughs> No, Estàvem parlant del, del nou govern que ha muntat eh, Mariano Rajoy, que no hi ha tampoc massa, massa canvis. i que Ferran Díaz, eh, Jorge, no segueix la ministra no, de l'Interior. És el meu, meu, meu, meu no? amic, meu amic. I hi, ha, ell... hi, ha una, hi ha una catalana, no?, I que tu, és... Eh... Tu saps que jo jugava de nen amb ell? Amb qui? El Marco Fernández Díaz, el que ells vivia, anava a dir, Tomateu, Madrid, i jo vivia capitàn de Madrid, Girona, jo jugava amb, amb ell i amb els seus germans, i a mi em conec em coneix i jo el coneix també. Sí. Son pare era era, era era intendent de la Guàrdia Urbana de, de Cavalleria i venia al bar de mon pare i em deia que em portaria un dia a muntar cavall quan jo era un nano de petita, a muntar cavall dels cavalls de la Guàrdia Urbana. M'ho va dir lo, lo menys 10 vegades i mai em va portar. I és una cosa que jo la tinc, jo la tinc, clavada, la tinc clavada al cor. Trauma infantil. Sí, escolta, un, un trauma infantil de Fernando Díaz. que no tens dia. tanta feina de ministre... És, és, és molt estrany. És un, un menteix, sí. és molt estrany. No, en aquell temps no era política. El pare no, no era política. No. Està aquí, has estat bé. Xavi sí. Albert, que anava l'advocat. Què tal? Bona tarda. Hola, bona tarda. És estrany un polític que, que no compleixi la seva promesa. Sí, de sí. eh? no, veritat, no n'hi no, no ha gaires. no? No n'hi ha gaire, sí. Serdeu al Xavi Baix, també, que és fotoperidista durant 40 anys eh, seguint el Barça. Xavi, què tal? Bona tarda. Bona tarda. Entrant als vestidors, que abans, sí, pàstigament, sí, entrava als sí, vestidors, eh? Sí, sí. Avui estava repassat les proves del llibre i, precisament, en comentava el compaginador, diu... Això ara no es podria fer digno. No. No, no. tot, tot, tot això és impossible fer ara. No? Algun, alguna fotografia amb alguns jugadors del Barça amb calçotets n'havies fet més una, no? Bueno, però després sí. no sé si les publicàveu. Sí. Home, no, a vegades no. sí, a vegades no. A vegades sí. Perquè pensa que quan jo vaig començar entràvem al el, el vestidor, a dintre el vestidor. I els tios estaven, doncs com, estaven amb tovallola, sense tovallola. Però, clar, això ho respectàvem. Hasta que hi va haver un que el dia que vam guanyar... Un llest, com sempre. Van, fer, van fotografiar el Coritz amb boles. I a partir de llavors es van tancar les portes del ah, vestidor. És que... Per això aquestes gràcies, jo, jo professionalment penso que eren tontes, perquè veus que va passar? Clar. Es va tancar el vestidor. Per culpa d'un, no? Per culpa d'un que, que és la una cràctica de la norma. Que, sí, la gràcia que bueno, va publicar la foto el Cruyff en pilotes i... <coughs> Saludem Impensable, ara, eh? El Joan Fontes, que és un gran barcelonista, coneixedor de la història de, del club i del seu entorn, i és l'administrador del conte arroba blogcelonista, ara. Sí, hem canviat. I abans supergarcia. Hem canviat, ens hem posat més seriosos i hem canviat. Què tal, Joan Fontes? Fantàstic, molt bé. Eh, T'has estat una llarres. mica la paròdia aquesta sí, de la supergarcia, no? Sí, són cinc anys, ja, Marçal, ja ho vam parlar amb el Sergi l'altre dia, són cinc anys de fer una mica el boig i ja està una miqueta cansat, mm. i res normal, extraïm la careta i tirem, seguim endavant. Molt bé, perfecte. Doncs, com sempre, la tertúlia dels 5 confesiones, gràcies per seri és un patrocini de Rosseria xàtiva. Ja saps que si vols menjar-te la millor paella cuinada amb aigua de mar, clar, això facilita una milo, millor gestió i amb ingredients ecològics a Rosseria xàtiva. Que bo està, per exemple, la paella del cereret amb tot pelat o la paella de marisc. És sí, que, clar, cuinada amb aigua de mar li dona doncs això, un sabor únic que no trobaràs a cap altre lloc només a Rosaria Xàtiva i ho tens molt a prop de casa al carrer Bordeus 35 al barri de les Corts darrere a l'illa diagonal i al barri de Gràcia carrer Torrent d'en Vidalet número 26 però també tenen molt bon peix la carn també la cuinen fantàsticament bé i també doncs, les, les verdures i, i tot el que vulguis disposen ja de menús per grups pel mes de desembre entra a www.grupxativa.com Minut 23, el pare el pare diu el xai perquè hi ha ja penal a Sant Mamés eh, el transforma a Duritz Santi Soucheiron, què, què tal? Bona tarda Acaba de fer el segon al seu compte particular a uh, Duritz Això mateix, acaba de marcar un, un penal provocat per Iguer i l'Atlètica té molt de cara aquest partit amb aquest 2 a 0 amb, com deies, amb dos gols d'anits duris. Duritz mm. Minut eh, 23 de la primera para a Sant Mamés eh, se li posa bé el partit a l'equip del Xingu Rivalverde, Atlètic 2 Genc 0, ja posats a parlar una mica de l'Europa League, explica'ns quins partits ja també... Doncs avui així destacats, més enllà del partit del Bilal que ja comentàvem, també tenim el United-Fenerbahce, que com dèiem el, el, el, el United està perdent ja 0-1 a Ultràfor amb el Fenerbahce. No, no, juguen a Turquia, Fenerbahce 1, United 0. Ah, doncs pues Fenerbahce 1... Sí, sí. I a més a més també destacem l'Agec Celta, un partit que també pot ser molt atractiu, perquè tots dos tenen una proposta de joc bastant semblant, també l'altre equip espanyol el Villarreal juga a casa amb l'Osmán y el Sport i també destacar un Southampton Inter que tots dos estan necessitats ja que són els dos cuers del grup per tant si volen passar necessiten tots dos la victòria així que en principi no hi ha cap partit destacat més tot i que sempre l'Europa League ens depara a partits molt mm. emocionants. Eh, segueix mal el partit d'aquest Fenerbahçe, Manchester United. Eh? Això mateix. Està perdent l'equip de Morin. Això eh? mateix. 1-0, l'Atlètic Club de Bilbao que està guanyant 2-0 i després també el Celta, com deia, jugarà a les 9 5 a Amsterdam i el Villarreal que eh, té també un partit assequible eh, a equip, la casa davant l'Osman y Lisbord. Eh? Per tant, molta sort als equips de de la Lliga Espanyola, aquesta Europa League que també es fa una mica farragosa, no?, la fase de grups, no?, no té massa... Ostres, que ja no, ja no hi ha no interès, no? equips que, Estim, ja, que ja no tenen... Que no tenen, no. No tenen sí, però, però representen països que, que paguen drets de televisió i que volen veure els seus eh, equips jugar, bueno, però, bueno, vulguis no vulguis, eh, li, li interessa als quatre... Als, 40 que la, la juguen, no és una competició de màxim nivell, mm. no t'enganys. Quan entrin a les tercers de la Champions, de la fase de grups saps que als tercers, els tercers baixen a jugar a l'Europa League, mm. llavors bon, sí que millorarà, ja serà una competició una mica més, un, amb cara lluix. De moment és un pestinyo, no? De moment és un pestinyo, <ríe> sí. sí. Està perdent l'United de Mourinho, que jo crec que es confirma com, com l'equip que, que està fent més fiasco, no?, en de... La, de la temporada Xen. a nivell d'Europa sí, sí, respecte sí. a les expectatives que s'havien generat, no? Ja S'han gastat en gasta fitxatges, 180 sí. milions. Sí, sí, eh? Molts, molts, molts. Bueno, sí, sí. El, el Ibra va arribar a gratis. A més, el Pogba ja va costar... 120, amor, clar, sí. 120. I el Ibra va arribar gratis. El, bueno, gratis. Sí, però Suposadament gratis. Sí. Però, que de... de moment, el Pogba desil·lusiona, eh? Sí, és bé, no, bé. no és el jugador determinant que no. s'esperava. No, sí, no, no. Sempre dit, nosaltres sempre ho hem dit és un futbolista que no pots crear un equip al seu voltant, és no, un futbolista no, no. migcampista completet però no és, ni, no és cap crac, és un tio que tècnicament no és dolent, té un gran desplegament físic i tal, però a mi em sembla que tàcticament tampoc no és massa intel·ligent, no té massa gol i tampoc destaca per tenir última passada. Vull dir que, però l'han pagat, bueno, eh? no, no sí, sí, no. pagat com a carac, eh? Migcampista, migcampista bo, bregador, però no marca les diferències. Sí, sí, però l'han pagat com a carac, és que té un manager que no vegi... És un àguila, l àguila. S'ha sí, sí. embutxacat 27 milions d'euros, diuen. Sí. A l'operació no sé com, com s'ha subut però tenen tantes partixions dels del, del del jugador i eh, a més del que li correspon normalment al Fifo de té una unes pulles que no vegis. Sí, sí. Ha fotut 27 milions d'euros pel al traspàs. Ho va confirmar, bonic, bonic. Ho va confirmar Marota, el representant de la de Juve. Eh, Sergi Nou, eh explicans, eh Luis Enrique recupera algun lesionat de cara al partit de Sevilla de dissabte? Doncs tot apunta que no. Malauradament pels interessos del Barça, sembla que tota aquesta llarga llista de les jones que té el conjunt blaurana seguirà almenys fins aquest diumenge. No es eh, compta que Luis Enrique pugui tenir disponibles ni a Piqué, ni a Jordi Alba, ni, evidentment, molt menys a Iniesta, o a Matí, inclús a l'Ix que segueix molèsties. No, no, sembla que no recuperarà cap d'aquests jugadors i, per tant, doncs, haurà d'afrontar el partit de Sevilla amb l'equip que, que té disponible ara mateix. Eh, les nostres informacions és que Piqué ha estat forçant per mm. intentar arribar, però... Usenrique no és partidari, eh? de forçar forces de futbolistes, no, eh? Si de Panques només de Piqué, potser et diria que pot eh, incloentrar la convocatòria, perquè, sí, ell ho intenta. Però ara mateix seria forçar-lo, seria forçar-lo i per tant sabem que Enrique no és mai partidari de forçar els jugadors i Piqué en tota seguretat no estarà a Sevilla aquest dimecres. Mm. No, no sé. Eh? Retalla distàncies al marcador el Genk belga. A és, així és, ha marcat Bailey i 2 a 1, el líder del grup que, que dóna esperances als seus aficionats, els seus desplaçats per aquest partit. Estan fent una molt bona actuació aquesta Europa League i fi, fins ara aquests 25 minuts primers no havia sigut el seu millor nivell, però ara amb aquest gol es tornen a ficar el partit. Doncs a Samamés, Atletico de Bilbao 2, Genk 1, acaba de marcar uh, Baile. Eh, Sergi, per tant, eh, dius que Piqué... Que Piqué no, no Mol, arriba... Molt complicat que sigui, no, no ho creiem. No, si haguessin d'apostar diríem que no hi serà Piqué i tampoc Jordi Alba. Tampoc. tampoc. Per mm -hmm. tant, doncs... Per això, eh? Perquè s'han col·lisió amb no és mai partidari d'arribar els jugadors. És una mica els terminis que ja s'estaven marcant. Sí, sí. Només recordo jo com a futbolista que trencava tots aquests terminis i avançava... Era, era en Puyol, eh? Era claro. Puyol. Oh, Puyol. Puyol que dèiem quatre setmanes i al cap de dues setmanes i mitja ja repareixia. Ja ens ja, ja diria bé tindrà Puyol ara, oh, eh? Tant, eh? Sí, però eh? després... Eh? Parla amb ell a veure les seqüeles que té físiques Ah, això sí, eh? sí, sí. Que al moment de retirar-se no podia ni pujar l'escala ni, ni anar a jugar al pàdel Per, per culpa sí, del genoll Parla amb 35 estirien. anys, que molts jugadors ni arriben a aquesta edat eh? ah, El seu últim amb... any i mig, dos anys prèviament no va jugar eh? els seus últims dos anys. Eh? Recordem que Piqué va patir unes 15 Lligaments laterals externs del turmell dret En el partit contra el City al Camp Nou Fa ara uns 16-17 dies Es va dir que serien unes tres setmanes de baixa Per tant, diumenge seria uns 20-21 dies que sí, serien les tres setmanes, però seria una mica apurat, apurat però un apurat. partit de tanta exigència, en principi, com el del Sevilla. I ni està, com va i ni està? I ni està progressant. Aquest, evidentment, malgratament està descartat encara per setmanes, però sí que està complint els eh, terminis previstos i avui ha donat un pas important i, més, ha hagut compartir-ho a les xarxes perquè li han tret la fèrula que, va, que portava el, el genoll i, per tant, doncs, eh, va complint. Ell va, ha posat una foto al Facebook on se la veu en el... Sí, en el Facebook on que s'ha tingut aquesta fèrula, fa la foto i diu siguiente fase, me has ayudado mucho pero no quiero verte más es refereix lògicament a la fèrula que ha acompanyat Clar, la foto és que la lesió d'Iniesta és seriosa mm. eh? tema de lligaments laterals i sí. dos mesos eh? dos mesos de, de baixa mm. i tot just fa dues, dues no arriba encara dues setmanes el dissabte eh, el que sí que podia arribar també era alba i tal però tema muscular, a més amb les recaigudes que ha tingut no se'l vol forçar i tapog matia que també era un tema muscular, eh? O mm. sigui, sí, sorprenent no, que és no de... de no corre, no De no no no no que... no, no l'Es Vidal Di que bé, en principi tenia unes molèsties menors però que, caram si s'allarguen perquè avui tampoc ha entrenat amb els companys per aquestes molèsties que diu el Barça que persisteixen oh, potser, sí, sí, potser haurem fins a la més ergènica és molt probable sí, sí, sí. És molt jo probable, crec sí. són psicològiques sí. jo crec que són aconsellades pel seu representant aquestes molèsties no? per cert, eh? Escolta, si això és un partit d'Europa de, de League millor deixar-ho córrer per què? Perquè... És, és, un, és el joc del, dels errors, això. Mm, entre l'Atlètic i el Lleida. No fan ni tespassades seguides. Eh, creieu que el Barça està trobant a faltar aquestes absències d'Iniesta i de Piqué, sobretot, oh, que my. són els dos titulars? O well, sí? de Calais, no, de Calais. Amb aquest partit de l'altre dia eh, jo crec que l'Iniesta hagués anat de conya perquè hagués apareguat el... el... La pressió del City ah, hagués ah, parat el, parit, el partit. Més, un cervell no. més a pensar, el centre a del camp... El camp hauria sigut nostre, ah, home. I és un home que té un contra u sí. i trenca, trenca línies de defensa. home I si home, hagués estat en Piqué, doncs hagués, hagués tingut menys distància a Busquets amb el Piqué, clar. i també això doncs, hagués afavorit. El que passa clar, no, la, no no és que parlar posteriori... No. Doncs molt, sí, la pilota clar. passada és molt fàcil. És fàcil. Però són partits que l'Iniesta els juga sí o sí, va jugar a la final. Si bé moltes vegades hem indicat que ha jugat relativament poc en lliga quan toquen els partits bons el Barça ha d'anar al Bernabéu o et jugues la Champions o les semis, doncs el Iniesta sempre, sempre hi és. De tota manera el Barça jugui, jugui i jugui, ha de jugar bé perquè té és, és el, és una, és del, per mi encara és el millor equip d'Europa i espero que segueixi molts anys i escolta, i, si no jugué Iniesta home, el Iniesta sempre que està bé ha de jugar, el Busquets sempre que estigui bé ha de jugar el Messi per descomptat eh, si no pot jugar un d'ells el que l'ha de substituir o ha de fer-ho sí, estàs dient, aquest és la, la columna vertebral juntament amb el Piqué en... bàsic, sí, quatre, quatre, sí, hi ha 4 jugadors que són bàsics que són l'ànima al món futbolístic al món al al per això també aquest partit et pot donar una mica la recança de pensar que si tots els diners que s'han esmerçat, si estan ben esmerçats o no, perquè clar, són 124, em sembla, milions... Sí, de per jugadors, però no hem fitxat cap titular, és el que jo dic. Sí. Estem 100 jugadors de futur... Hem, hem reforçat molt la banqueta, hem reforçat la plantilla, el plantell, però no hem reforçat l'equip. L'11 titular és pitjor que any que l'any passat, perquè a la dreta teníem el Dani Alves, que és millor que Sergio Roberto, que volem sí, sí. fotre d'ell un gran no, lateral que no Roberto, és. Sergio Roberto ara no Sergio el matem Roberto, només per no, l'errada que va començar, però no, no, resulta no, que l'hem estat al·lusió i hem no, que és un molt bo lateral. L'any passat, una no, errada, no ho no tu. Uh. No, no és una errada. El dia de València també em va jugar amb Però jo vaig dir el dia de València de l'any passat, que li van fotre els dos gols que ens van guanyar aquí al Camp Nou, que li van agafar l'esquena ahí. I l'any passat, passat estava l'Albes, i era suplent de i li estaven buscant un lloc per jugar. Per mi, és un, un, un lateral que pot, és molt bo mm. per jugar contra la Granada. Sí. Perquè la Granada ataca en Gallumbi, en, en Pepet i en Pocholo. Sí, però, però quan tens endavant al, al, al, al Sterling o al, sí, al De Bruyne o, o, o al Cristiano Ronaldo, quizás li, po, li pots fotre un trencat, un, un trencat. Aquest nano no és, no és perquè no és lateral. Tot aquel, aquest cuento dels jugadors polivalents és la gran mentida del futbol. La gran mentida. Cada jugador té un lloc on és millor. I els esforços cada vegada són més professionals, i això el pots veure al bàsquet, inclús al futbol americà i, i al rugby, a tots aquests dir són equips professionals que fan, es fan especialistes i cada vegada els senyorals busquen més un especialista per una cosa concreta tot ha no, aquí són polemans, clar és que també només hi pot jugar de porter però no se la a esperar perquè ho tindria fotut però tothom pot jugar a tot si busc... clar, clar que pot jugar a tot, que et foten camp i tira però no, el Sergi Roberto no és lateral. D'entrada, no és, és un mig campista. I el mig campista, quan juga de mig camp cap endavant, és brillant. Perquè té de desborda, desborda i perquè té arribada a la línia i centra millor que s'entrava l'altre. Jo, jo no estic d'acord. En darrera, un pestenyo. Tot jo no estic d'acord amb, eh, no amb tu. Crec que el problema del Barça és més un problema... Eh, tàctic i, i dactitud i de mal posicionament de l'equip, que no pas de jugadors eh del Sergi Roberto. A mi em sembla no, que el Sergi Roberto no, és un jugador exactament. que té qualitat. És de la defensa, és un passe És un jugador que s'ha adaptat molt Una. bé a aquesta posició. El problema és i, i per això estem al al mal nivell de, de Busquets, és que l'equip ha abandonat les 3-4 coses que feien molt bé abans, que era la pressió postpèrdua, l'equip juntet entre línies, la fa la passada endavant quan mm, està defensant, fet, fe, quan no, defensant ara ara com que no està el pique, la, est la línia fe. defensiva estira cap enderrera l'André Gómez està adaptant també a aquesta posició que, sí, està, si que, està, cre millor, que el... està creixent va ser, va ser el millor del partit creixent, de l'André Gómez però, però, no, no, va però, ser el millor de Liga, no, va però ser el millor. necessita també eh, saber que la tasca defensiva és importantíssima mira, en interior del Barça de... perquè els tres de dalt ja no pressionen Luis Suárez Sí que, pressiona, és el que, més eh, que no, pressiona la sortida de pilota sí, sí, Però Messi no i Neymar eh, Pressionen 20, 20 minutets I després ja no, sí, ja, ja no tornen però, a baixar oi, ja I l'equip està això. molt allargat per, per això tens un ràquid Que és un pulmó bueno. que, que està cobrint l'esquena al Messi constantment per, però, la, però és que mig, Juga per la dreta quan el al per la pues Juga busc, per la dreta per donar-li aire al Messi Busquets i Rakitic contra quatre mig campions de rivals És que el Barça, en el mig del camp, perd el control Perquè defensivament no està ben posicionat I amb equips, no amb equips posen posen molt la, la línia defensiva Com va ser el Manchester City doncs Veus això, que tens 3 tios de, eh, Com es diu en castellà, descolgados eh, Despenjats i després, doncs clar, es creen superioritats però molt grans i estàs molt aculat perquè el Piqué és el que, com tu molt bé dius, avança la defensa, doncs clar, t'agafen amb perdó amb al ventre. El que sembla com si només Esteu els davaners també... del Barça no, no, no defensen. No, però si això Hòstia, no es passen tant. Ja somigues els que ens contrareix i el del Buïn aquest no defensa, res, va... sí, no defensa però, res. però estem parlant de defensar, Hostia. no d'atacar, eh? No, no, defensar i robar les pilotes. <coughs> no ho vam fotre molt bé la primera part. Però clar, quan hi ha fots cagades imperials, d'aquelles... Ja mira, el Dini aquest agafa una pilota i si no sap a qui passar -la, la tira a la tribuna, I ja, ja en va bé i el Sergi Roberto va voler fotre la felicitat cap al mig, que t'apum, li roba una pelota i a l'amic Bussi, -sí, què vols que et digui no, no, jo soc eh, amic de son pare i no parlem malament dic, no? Però, per perdoneu, que és que tenim l'Alejandro Saida, Estadio Deportivo de Sevilla que ens havia donat l'última hora i, i té feina, només ens, ens pot atendre ara Alejandro, què tal, buenas tardes Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por estar en directo en el Sin Concesiones de, de RKB. Oye, muy bien, el Sevilla, ¿no? ¿Cuál, cuál está siendo la clave de, de este buen inicio de temporada del equipo de Jorge Sampaoli? La clave que podría que está en la confianza que se le ha dado a Jorge Sampaoli, ¿no? que le ha cumplido mucha crítica, más crítica dura por parte de la afición, porque era un cambio muy segundo, y se ha confiado, se ha dado ese tiempo que necesitaba y parece que ahora está resultando. Está haciendo pocas rotaciones no o Contando bastante con un 11 Muy muy definido ¿no? Sí, los primeros partidos Verdad que sí hizo varios cambios eh, De una alineación a otra, seis o siete cambios Pero a razón de llegar a un mes Cuatro o cinco últimos partidos que ya contra su once Y ya parece que tiene 14 15 jugadores Que entran en nuevo ¿Contra el Barça alguna baja? ¿Alguna novedad? ¿Algún planteamiento que tú intuyas? Eh, hombre, baja importante La de Narri Que seleccionó eh, la jornada pasada Sí, pero decían y, que igual llegaba, ¿no? Eh, San paolo y dijo unas declaraciones ahí un poco eh, ambiciosas, ¿no? Como que nunca se salga con Nari, pero en priori, aunque no hay un tiempo estimado de baja, por la elección que se había hablado de más, se hablaba de unas tres o cuatro semanas. La verdad es que Vaya. tenía mucho que llegara. Entonces no, entonces no llega, seguro, sí, sí. ¿Qué más? Y nada, el recambio de Nari, sobre todo, que parece que el otro día, ayer, lo consiguió con Ensonzi y con Ganslo, donde el último pase... Y podría ser que eh, se viviera contra el Barça. ¿Perdona? ¿Quién? ¿Quién? quién eh, Entonces que jugó bastante más adelantado que como lo hacía anteriormente. Sí. Y es el que dio la movilidad al equipo que daba Narri anteriormente. Uh -huh. Y junto a él jugó gasto de media punta y ganó pues, la, la que brilló mucho con el último toque, el último pase y jugó bastante bien. Vale. Eh, ¿Intuyes un Sevilla atrevido que le juegue de tú a tú al Barça y que le, y que le discuta la posición incluso? La verdad es que es el discurso de Sampaoli. Si no sí. estuviera, estaría renunciando a su palabra. Uh -huh. O sea que va a ser un partido duro para, para el Barça también, con una presión muy alta y con dificultades para sacar el balón desde atrás, ¿no? Sí, yo entiendo que van a ser los equipos que van a jugar a querer tener la pelota y que no la tenga el rival. Y entiendo que quizá Sampaoli... Eh, intentaré ser un poco menos atrevido que otras ocasiones, porque es el Barcelona está en frente, pero tampoco si es enunciado su ¿sí? flujo. Mm -hmm. Muy bien, Alejandro Saiz, eh, Estadio Deportivo de Sevilla. Un fuerte abrazo muchas gracias. ¿eh? Un abraço. Que, que vaya muy bien. Doncs aquesta és l'última hora de Sevilla i ja ens, eh, descarten a, a Narri, baixa definitiva pel partit contra el Barça. Ara parlarem d'aquest partit, però abans, Xabel Ver, volies dir no. del tema dels problemes del Barça, si era no. d'errors individuals o de falta de qualitat de Sergi Roberto. No, no, no. A veure, jo amb el Sergi Roberto és una persona que jo crec que és un, és un, és un gran jugador. El que també he dit més d'una vegada, que és un jugador que pot jugar de lateral dret com diu el Fulton, amb equips d'Atlètico mm, de Madrid cap a baix. Ara, contra el Real Madrid, contra l'Atlètico de Madrid, contra el Manchester City, contra equips de, contra el Bayern, mm, és, és és clar és un perill. És un perill perquè davant té jugadors d'una gran classe i que se'l poden, se poden repassar. Perquè ell no és lateral, és un migcampista, com, com ha dit el Fulton, i, allà, i, i fa una gran feina. I per mi és un jugador que ja des del començament, ja se li veien maneres era un, era un jugador de sèrie maneres potser ha triat, ha triat més del que pensàvem tots en, en, en sortir en, en, en, en obrir-se però un cou sobre el, escolta, és un gran jugador ara, a fer-lo jugar de lateral dret en determinats partits home, és un, risc, és un risc necessari, ara clar, si no tens a ningú més doncs clar, és que aquest és el eh, problema aquest és el problema, eh, clar, no, tens, no tens a ningú més que l'Aleix Vidal té molèsties oh, i si no té molèsties no el posen Uh, l'Alba el, el, va, va volgué accelerar més del compte la seva, la seva recuperació va durar 8 minuts escolta, doncs pues hem de tirar del de, lo, de lo hi ha. però tot i així n'existeixo, això no és cap excusa perquè el Barça perdés un partit de 3 a 1 hem mm. que uh, Sergi Roberto ha començat en molt bona forma que fins i tot s'ha consolidat sí, sí, sí, sí, sí. en el lateral dret de la selecció espanyola per davant sí, de, de Carvajal eh? però depèn de qui jugui, si un dia juga la selecció espanyola contra Alemanya no que cal fiquin de lateral dret mm -hmm. Oh, potser a la llarga aquesta eclosió de l'Untiti si no anés molt, molt fi al Sergi Roberto podria portar la banda Macerano a la dreta, encara que fos puntualment faria un paper com Zabaleta, per exemple al City que sí que no és un grandíssim jugador tampoc Macerano descuidaria doncs, però seria com una, com una, una solució d'emergència de, de, mm. Els eh, problemes que està tenint al Barça per treure partits endavant és eh, un tema tàctic i d'actitud, d'accés de relaxament quan es veu superior al rival? Sí, jo penso que sí. Perquè, per exemple, el dia del Granada és que, no ho sé, es vea com aturats. A càmera lenta no? jugava. Sí, però no, no, no hi posaven una marxa directa. Sí, no? semblava... sí, clar, la velocitat era el bàsic del, del Barça, i fer córrer la pilota, però, per exemple, el dia del Granada, no. En canvi, el dia del, del Manchester, la, la primera, primera part... La ser espectacular. És que si no, 35 olcinava, minuts, sí, brutal, Jo no. al·lucinava en Papinos, di que els hi fotaran 3 més o 4. Sí, haguéssim pogut Sí, sí. Fixa com canvia la cosa. És que dóna la sensació que a la segona part es van canviar les samarretes. Va sortir un equip a més d un per una altra. No sé, una cosa rara. Jo, de tota manera, el més jo, si no recordo malament, eh, ara m'hauria... aquí. El... El, el Joan segur, segur cosa millor que jo. Jo, jo. jo crec recordar que el novembre de l'any passat tampoc vam ben fer uns grans partits. El Sergi el té la resposta. Clar, és que ara el, ho repassarem perquè, perquè ens, hem, hem anat a mirar, a veure el Barça el 100 que estava fent des del uh... primer dia, fins l'últim dia, això és impossible. Sí, sí. Sí. enrique. Ara, ara, ara ho comentem, però abans eh, Santi, hi ha penal a Sant Mamés, favorable a l'Atleti Club? Doncs hi ha un penal que xuta ara a Durif i marca el seu hat-trick. El seu hat-trick d'un penal que la Muró sobre Raúl García, que el central l'agafa i llança a terra com si fos gairebé un sac de patates. Sí. I és, <laughs> un, bueno, per a Muros, un, ha sigut, bueno, penalt i Clars Muró, que l'àrbitre ha Un penal catedralici te t'edralisi i va estar innecessari, eh? I va estar innecessari, perquè la pilota no, no, no, no estava en, en, en joc en aquella zona. Per tant, l'Atlètic Club que marca el seu tercer gol. I tornem a les d'abans. L'Atlètic ja deixa tranquil el partit, tot mm. i que... Aquest... Com ha passat abans un altre gol doncs. No no fa honor a la seva ciutat, eh? <ríe> Perquè mira, la ciutat és maca, però aquest és equip, aquest equip és de equips de quarta lliga belga entre el Brujas, el al sí, sí, Anderlecht. No. Minut 43 està guanyant l'Athletic Club a Somemestres a 3 a 1. Què fa l'United de Mourinho? Doncs l'United doncs segueix perdent 1-0 per ta... a, a, a falta també de dos 3 minuts per acabar la primera part. Per tant, en principi... No, no Fenerbahce 1, United Jack. Jo no he de fugir a la pregunta, eh, però sí. hem, hem estat abans sí. amb el Sergi parlant, Sergi. però el tema és que també no, no és un problema de, de com va el Barça, sinó també de sensacions, perquè les sensacions no són, no són del tot bones. Eh, el Barça té números o resultats pitjors respecte a la temporada passada, quan va fer el doblet i va arribar als quart de final de la Champions, o respecte a l'anterior que va que va, fer, un, un que va fer el un, un triplet? Parlem dels 16 primers partits de la temporada, que són els que ha arribat ara al Barça després del partit del City. I el gran titular seria, el Barça té els números idèntics pel que fa a victòries, empats i derrotes en aquests 16 primers partits. Els números d'aquesta temporada són idèntics als de l'any del triplet el primer any de Luis Enrique. Després de 16 partits, 12 victòries, un empat i tres derrotes. Els mateixos números. És que recordo que va ser molt criticat també Luis Enrique fins al mes de desembre, fins a noveta. Fins al gener. Sí, fins al mes de gener, fins a noveta, va ser molt criticat. Per què? Perquè feia moltes rotacions també, no es consolidava un equip, no hi havia els automatismes presos i després, a partir de gener, quan ja va jugar més... havia tret de 14 jugadors, aleshores sí que va començar l'equip a jugar de memòria, no? I respecte a l'any passat, la l'empatat anterior, els números són millors perquè l'any passat, després dels 16 primers partits eren 10 victòries del Barça, 3 empats i 3 derrotes, aquest any, com deia, són 12 guanyats, un empatat i 3 perduts per tant, són millors números Això, Això ho no vols... mirar... ara el Barça pot perdre 3 partits seguits i ja se'n va no però, la raó, gols, gols a favor i gols en contra de mirar els gols a favor, que no, no els he mirat abans, era aquest any s'havien marcat més gols més. però també s'havien encaixat més Uh -huh. sí, no l'any passat es van rebre molts suports, vaquem la Supercopa, uh -huh. aquells 4 gols encaixats amb el Bilbao, sí, etc. Jo, jo crec que aquí és eh, el gran problema jo crec que al Barça li està fallant el sistema defensiu, uh -huh. és a dir encaixen molts gols eh, i clar, una errada, per exemple, de Sergi Roberto si l'equip es troba ben replegat i no acaba amb gol de l'equip rival, diem, va, va no tenir passarà, una, una, una, una mala passada i tal, ara si aquesta mala passada desemboca en un gol rival, com és el dia del Celta, com és el dia de, de l'Atletico Madrid, també amb la relliscada de, de Maserano, com, a, com a el dia del, del Manchester, ja, aleshores es, es nota la, molt més, no? I la falta del Ter Stegen també podia haver fet més el que va fer. Mm. Sí, Però no passa res, un són errors, són persones humanes i com persones s'equivoquen. Per tant, arredes individuals no, d'actitud, hem dit que sí, que sí, també d'actitud sí. i, i tàctics, no? Perquè a Busquets... Eh, no Què li passa, que està molt malament o és que l'equip està molt separat i ell està molt sol? I que rep sempre d'esquenes, que en lloc de, de baixar, en en de baixar i ser com un tercer central o ajudar a trobar la pilota de cara, adopta sempre d'esquenes a, a la porteria rival i aleshores, fa la pèrdua aquesta eh, mata perquè no hi ha... Té, jo, a mi el que em va semblar molt, molt estrany és veure un Barça molt separat em recordava una mica el pitjor Bielsa. Equips que, que hi com una, una, una sensació al mig del camp doncs, de, de despoblament, i allò era, un, era campistraus. I la, quan robava la pilota, clar, robaven tan a prop de la porteria, amb un Barça tan aculat, que, que era, era, era, era el que jo de gol manifesta. Per tant, sí, en joc de, de baixar i, i sumar a, a la, i de cara endavant i, i, i anar... I anar i anar cap al davant, en lloc de fer això, doncs es girava i protegia la pilota i ja només va haver-hi un gest tècnic molt, molt significatiu, em sembla que contra el Silva, o no sé si contra el Jesús Navas, que em va quedar boca bocabadat, però és que li falta, li falta aquell, no, no és aquell bus si del 2009 sí. o del 2010, no sé, la veritat és que... No sé si és perquè té el problema endèmic aquest del, dels... Eh, dels adductors que, que li va passar des del partit de, de la selecció a França em sembla eh, però és que no, i no sé no... i en el segon, la jugada, el segon, la falta que que fa, és, o sigui, sea, hi ha moments en què tens que tirar a terra i treure la pilota al contrari no, i rebanyar-se-la si vas darrere d'un tio, si vas d'en si no, no te'n tires, no se la treuràs mai. Tens que ser molt més ràpid que ell per corrents ha d'avançar-ho. La tires per terra i li rebanyes la pilota i, allà, i no, no fa fa... ja no fas ni falta. De totes maneres, ells van fer una cosa molt ben feta. Pressionava molt amunt. Clar. I aquí és perillós. Això ho saben, no? home, això, això ah. és perquè, clar, i no està el pique i vulguis no sí. vulguis no treuen la pilota. No, la treu. no, no, no de totes, a mi m'emprenya molt que quan el Busquets perd la pilota hi és una ocasió de gol, si no un gol. En canvi nosaltres, quan robem la pilota a la mateixa posició del camp contrari, no passa res. no passa res. O sigui, sembla com si fóssim inofensius. Hem o sigui, de començar a, a jugar handball, a, cap a dreta, esquerra, cap a dreta... Els contrari agafen la pilota, a, li, li foten la pilota a busquets, encara en barraca, i si no te la claven, poc li falta. En canvi nosaltres ens costa, tu, jo no sé si... El cuento aquest de que volíem que el Lluís Enrique el futbol fos més directe, jo no estic veient per, per cap lloc. O sea, volem jugar, uh, no sé, jo estic veient aquest solxefarder molt control molt passe horitzontal però no, no tiren cap a barraca i els migcampistes aquests que tenim ho sento molt però jo no veig que la, als, als davanters li arribin pelotes o mm, o sí. sea, al davanter li, li tenen que arribar pilotes que tingui <coughs> un metre d'avantatge con respecte al defensa un metre, no, no, no només que el davanter re, re, re, re, re, rebi, rebi una pilota amb un metre d'avantatge al defensa va cap a barraca encara no les úniques pilotes amb avantatge són les que dona Messi, però per això té que baixar al mig del camp, recull la pilota i fot passada. I, i no. Però, collons, el Messi no, no pot treure un corne i rematar-ho. Per tenia. això és el que jo deia abans, amb l'inistre sí que passa això. Ara ho vas dir, perquè l'inistre sí que sap filtrar passes de cor, Clar. i ell mateix avança i trenca una línia de defensa i dona la pilota molt més de prop i si tu, si tu fas passes curts curts, al contrari no té temps no té temps de, de tallar aquest passe eh? perquè estàs molt a prop del teu jugador del teu company i pots moure més ràpid i amb més precisió sí, pues si començas a fotre passes d'un costat cap a un altre passes de 40 metres lateralat no t'arriba abans que tu si és que no la tires a la tribuna o l'altre no la controla bé o sigui, jo estic veient que hostia, falten aquests passes que dona, que donava Xavi els de dalt jo crec que també s'han d'implicar més i tenir més mobilitat no? perquè si veuen que l'equip té dificultats per treure la pilota controlada i no s'apropen i no venen a oferir-se un encurt, l'altre llarg que no ajuden també els migcampistes hi ha dificultats per treure la pilota la, la, la, el problema del Barça és en fase de construcció per culpa d'això, de que que l'equip està molt llarg i que hi ha poca... Tant en defensa com en atac. Pocs oferiments i, i el busquets molt sols. Que sol. diu el Zoltan que evidentment va ser perquè per, per, per el equip estava replegat perquè estava defensant un córner, però normalment no és la posició inicial en defensa. O sigui, estar l'equip molt llarg i consta trobar al nex de l'Unió. En tot cas ens tranquilitza que el Sergi Nou ens digui que el Barça té els mateixos números bastant semblants als de l'any passat que es van guanyar dos títols i els i els dos jugat si tu si començament de la temporada, aquest aquestes jornades ha jugat contra el Granada i contra el el i no La Ve Rebut, el Barça rebut rebut a l'Atlètic de Madrid, al camp, ha anat al camp. Del València, de València. i del Celta. Però el València està... Ha anat al camp València al Celta Acabat i dos partits el, el, el, el City. I es van fotre. I es van fotre el Celta. Ah, no, I dos, dos el, el City, el City el vull dir, Déu déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. i l'Atlético de Madrid. Equips grans, City i l'Atlético de Madrid. El Celta ens van fotre i no, no són ningú. És el que més sí. m'emprenya. Vale, a mi que et guanyi un, un marat, eh? a mi m'emprenya molt. El que Quan passa cada... que... Que et guanyi un equip gran és normal. A nivell de sensacions no veus... A mi em sap greu, però clar, el partit del Granada mateix. Jo em vaig passar mirant el, el mòbil tota l'estona, ja sé que és fàcil amb el meu cas, però és que mm, no m'enganxa, no em va atrapar. A més, és un partit que dius, home, vas a veure gols, mm -hmm. eh, estàs motivat, estàs tranquil... Uh, mamma mia! Va ser un partit, va ser un partit eh, la veritat, eh, bastant... Va ser molt dens i tens l'excusa de pensar en l'altre... Bast... Bast... Gol, bastant no? avorrit i, i molt disquet sí, sí, no, La repetició del aquí... gol del Manchester Del, La... del, del, del gol no. del Fenerbahçe Pero golarro, um, golarro, eh Musa So Mare... Que marca de oh. De tisora Mar Teora en unana chilena chilena la seva vida Amb ja. una posició sí, sí. acrobàtica i és que està deé a la portaria que és altíssim. Sí. I li va la pilota per dalt sí, que perquè, que, perquè, que, perquè la paraula fora com cada treu una mica a la mà,. No, sí. quan, quan un equip està allò amb, amb mala lluna com el United ara mateix, qualsevol cosa que li tot el li entre, eh, perquè un vol així. Si sí, avui a Anglaterra diuen que em sembla que ha sigut el Daily Mirror en sembla que, que el, el Mourinho vol Suárez i el Barça començaria... Sí, 150 milions. No? 135 mm. de lliure, sí. De Llu... sí. Mm. Ara, ara, en parlarem, ara en parlarem de, de Luis Suárez. Mm. Eh... Mira, podem parlar ja. El Luis Suárez el va ja. estar, el únici... el maltractar molt a Anglaterra. La premsa li va malcontre què eh, passava a l'Ebre. Un sí. aquell que li van... De racisme, de, racisme, de racisme, la van maltractar molt m'estranya molt que si se'n va d'algun dia del Barça, vagi cap a Anglaterra sí, eh, precisament eh, Bartomeu, ara, ara l'escoltarem parlant de Guardiola, però en una entrevista a Sky Sport ha dit que el següent a en renovar Luis Suárez, que està molt content amb el seu rendiment i que es mereix ampliar el seu contracte amb el Futbol Club Barcelona estem d'acord que Luis Suárez està encantat d'estar al en Barça i per tant, la renovació la creieu convenient o penseu que seria una bona venda si el tens un parell d'anys més eh, per, per treure bons calés i fitxar-ne una altra de més jove? A clar, Lluís Suèrez comença a tenir no ja una canvis, edat, 30 anys. Home, si tu tens recanvis a la Pedrera o on sigui, pots, pots fer-ho. Però, pots doncs fer no, però mira, si no, mira... un davanter centre... On estan els grans davanter centres del món? Aquí hi ha cinc? i el gol es paga em paga, paga 30 es quilos es per al càcer i de moment no, no ha marcat cap gol no és per matar el nano però el tema és aquest no? que, ah, ni, ehm... que, ni que marqui gols que un dia els marcarà aquí no, no vagis encara que tinguis molts diners aquí hi pots fixar o sigui, ve, ve, no. ve, ve, no, ve no, per no, exemple no. l'United a pagar 150 milions d'euros per l'Israel no, no, i no el veneu no, no, no, no no, no, no, és que el problema no, no. és aquí hi pots fixar ni uh, a molts 150 a l'OM Young el Lewandowski. Tampoc. No. El Lewandowski, Lewandowski no te'n pots emportar, Tu, tu fixa-t'hi Madrid amb el fitxatge del... El Morata. El Morata, que, que és un altre Pestinho. Sí, pues no, no l'està no donant. Que, el no, el Pestinho, però el tio va fent. Sí, tu. va fent poc a sí. poc a poc. Sí, sí. sí. sí. Va sí, va sí però no les perspectives que ells esperava. Però a més, una, ma, una altra persona... Ma, que no, no, ni molt menys. El que passa és que ara estem comparant-ho amb el Benzema, que aquest any està negat. I després has de contractar un jugador... Que tingui la mateixa sinergia amb el Messi i que és impossible és molt no, difícil no, no, home, no pot ser, no, aquest triomvirat no es pot trencar Clar. sí que pots trencar una mica si tu vols, Neymar Port-Dival Port Port sí, és, sí. és, és molt bo és argentí i és amic del Messi sí, això sí, sí que es, podies fer que jo no ho faria perquè no, ara aquest no, no, ja està adaptat al, al Barça, sí, sí. està adaptat a la ciutat està adaptat Acaba a acaba de renovar, o sigui que no... Però que, que és l'únic que pot dir, tinc un recanvi que és perquè és fitxable. Però no, al contrari, fitxar el dir-me-la, sí, sí. però... Sí. No, no jo jo ni abans, ni. abans que el Lluís Suèd vendria el meu, -sí, sí, si tinguéss que escollir sí, el, home, 150 milions sobre la taula... Un recanvi és més fàcil trobar... Jo sí? sí, sí, això està clar és un Suárez és intocable Neymar té molt recorregut, és veritat però Luis Suárez és un jugador que home, fa grans esforços però que porta el gol a la sang i que en la manera de jugar que té la pot perpetuar donant dos o tres sí, anys no, no, més i que té, té, té mala llet i té temperament i és un tio sí, que sí, ens sí, fa no? falta un tio fort que lluiti les pilotes i que s'encari amb, el amb els contraris de Luis tu. Suárez crec que encara és, és aviat és a dir, li queda contracte fins al 30 de juny del 2019 sí, però avui li avui queden ja... dos anys i mig sí, però i però augmentar la clàusula. I el, eh? I el gener farà 30 anys. Es té que augmentar la clàusula. Tu. Això dels contractes, els contractes, no se per res, perquè sabes avui Signes, l'any que ve, si es fet una temporada, tornen, el tornen a la que les s'ha bé. Sí, sí, sí, cariño, de semana cariño. Sí, exacte, carinyo. després clàusules o no clàusules, però si el jugador no, s'en vol anar, sí, sí, no, sí va Tu vas estar el dia que el Maradona va dir vive feliz que creo hablar con vosaltres. Estava al vestuari del Barça la premsa, va va vindre ell, estava al bar, que estava a ser entrevistat els va entrar per la sala de premsa, però per la porta que entraven els periodistes no la porta aquella part ja parla de rec entrant sí. del vestuari. Va saltar, va fer el salt del tigre, va saltar per sobre de la barra i es va posar allà i va dir Me quiro ir del Barça. Me quiro ir del Fútbol Club Barcelona. Textualment, sí. jo estava ja. Sí, sí. Jo va e, e, la grabadora. Sí, sí, sí. No, no, no, així, nos vino a buscar él para dar la rueda de Me da presa, igual lo que diga Núñez. Ja que amb els des... uh... abans eh? d'anar amb molts intermediaris a pent d'algú. O... No, no, no, no, estava, ja estava per fer la el no, president del Napoli i ja en aquell moment estava les sufixes negociant. sí, sí, sí. sí, sí. Als, a, a la màfia dels intermediaris no va ser amb el tema ambarador, va ser amb el tema de Ronaldo el Porcino. Ay, sí, perdona, sí. perdona el, el el Martins, ja davian ja, ja havia signat bueno, i estava la, la ja agafat... Era Sister Piller que sí, sí, eh, bueno, bueno, un, un san al, al costat d'aquest. Si te piren sí, un sí. san al costat d'aquest d'un brasilès, no sé si estan a la presó. Sí, almenys iban a estar un temps. Van estar un temps Sister Piller era amic seu. Sister Piller era amic seu de tota la vida. De... Peele, a cosa del Pilen, eh? Vam anar a dinar un dia que treballava a l'esport vam anar allà al Peixerot que estava ah, a la Torre sí, de Catalunya sí. que ja, sempre que hi havia una persona ah, així, no. mig important anàvem allà i estava allà subant, subant no, dinant i parlant de futbol i, tot I, i, i, i, ara, què I ara què fas? perquè ara ja no estàs de, de manager Dicen, no, ara estic de, de cap de premsa del que serà el pròxim president de la República Argentina Y yo digo, bueno, aquel le ha dado un que hoy ya o sea un fantasma, y, y, y han dio el nombre, y digo al nombre y todo, y ninguno de los que estaban atalbados, que eran cuatro, Carlos Miguel Menem. Rico yo, y yo, y el tío, el tío, el tío, el tío, has dado conocía, bueno, ahora, este tío ya era el albino, este tío este ya no o sea, Carlos Alberto Menem, ninguno sabía quién era, y va a ser el presidente, y era cap de prensa el que le portaba la campaña al Menem, tú. Un home molt onés, per cert. Sí. No sé si era onés, però el va al Sister Piller. És molt intel·ligent, el Sister sí. Piller. Eh? No, eh? tornem, tornem a Bartubeu, que en aquestes declaracions, en aquesta entrevista a Sky Sports, atenció, no descarta en un futur un possible retorn de Guardiola al futbol club Barcelona com entrenador. Mai saps, la, la vida és molt llarga i estic segur que en Pep Guardiola té el Barça al cor ara està al City i està començant un projecte al City i té 3 anys més de contracte crec. li desitgem molts èxits menys quan jugui contra el Barça però qui sap, la vida és molt llarga el futbol és una bonica aventura el futbol canvia sovint i en Pep Guardiola és algú molt jove encara uh, Pep Guardiola és algú que ja és molt jove Ui, ui. Per tant eh... va, Jo no crec que torni Què penseu? És possible o no? Com a entrenador o no? no com jo com a entrenador. president sí que tornarà Però com a entrenador no ho crec no. No. No, I per que què no? Sí, sí, jo, a, el i... Johan després de deixar el sí. Barça Tampoc va Perquè no li tornar el... Perquè no li fa falta. I els egos també són està molt potents. Està fotent una calerada. Tu saps els calers que està guanyant? És, és multimilionari. S'està posant les, està posant les botes. està guanyant una calerada. Ja, ja, és, és multimilionari. Ja, el el Bayern ja, ja, ja guanyava 17 milions. Penso que era... Una... I abans del partit que anys, des de la caverna deien que podia ser el seu toc de gràcia és impossible. Nah. O Soriano sigui, ja no, no, i Chiqui doncs, confien en ell i aniran a morar en ell. Dir, és que no, li, no té li, problema. Li han donat un marge i tot. O sí, sigui, Aquí, doma... marge aquí. Un marge de temps. I sí, ja sabem que el primer any... Eh, uh, ells sí, només que, sí, que guanyin la la la Premier i ja, ja, ja No, Però, ja, és... Geridor, eh? és, un objectiu, és un objectiu complicat, eh? no, si no, no, no, no, no, complicat que guanyin la Premià està bé, doncs, col, tia, llavors tenen dos o tres anys per, per, per fer la sala a Europa definitiu. Ja, però dic, si és tan culer... És veritat, ja no és per una qüestió de culers, però sí eh, de calés, eh, que, en, que en té moltíssims. I els seus fills eh, ja tenen pagat eh, també al culer i la llum i tot. Eh, però si és tan culer i, i és tan jove, per què no, després d'haver après altres experiències a Alemanya i Anglaterra, Perquè tornar algun estat... dia, si el Barça necessita no. un entrenador després de... I ho estat després d'hi haver la segona esperma Va baixar un nivell molal que és molt difícil 14 de, de... 21 títols Rogonya. 14 de 19. De no, ha ben Però vull dir, és ni que, ni que 14, 14 de 20, de, de, de, de, de 21, és igual. Va baixar un llisto molal. Ah sempre estaríem tingué... pensant sempre estaríem recordant aquella època sí. no, jo no, crec que... no és el guardiola sí. que vam tindre la primera època Va, sí. els tribuneros sí, segur que serien no, així els no, tribuneros no. Ja, ara, com a, a secretari i tècnic complicat. secretari tècnic potser no ho crec, jo. No, no, jo tampoc, jo, jo, però bueno... Però... Ell, ell, ell, ell vol ser, vol ser president, president, el que passa és que... I amb el Piqué, eh, eh, eh, eh. a les eleccions, no, guardia-la no, contra Piqué. No. <laughs> no, però hi ha un salt generacional, home. Pot arribar sí, a... 50 ser. anys i el Piqué... Piqué, potser, quan tingui 40 anys, potser sí. Però ara no és massa jove. Bueno, no, ara, però dic, home, no partem parlant de guanys vistes. No, no, però aviam, el Piqué encara no pot optar a ser president. Són unes declaracions... S'ha passar uns anys fins... I, i que, que s'entre i que deixi de fer l'indiu. Llavors començarà semblant una persona seriosa, llavors es pot plantejar sempre. president. Però no, no tots els presidents que fan l'Índio són mals presidents, eh? No, no, no, hosti, no, no encara que al Marcel no li agradia. A la Porta, a mi per mi, era un gran president. No, eh, a, mi, ser, a mi a eh, la Porta eh, m'agradava eh, amb algunes coses i amb d'altres no. La Porta va tindre sis anys fantàstic i l'últim any va començar a fotre's en política i va començar a donar-li al Moetxandó i totes aquestes coses. Però per, per recordar l'últim any va ser que van, van guanyar tots els títols, eh? Sí, sí, sí. Pot, pot ser. Home, i el que va decidir, o un dels que va decidir que el Guardiola passés el primer. Sí, sí, sí. Mira, és molt valent, això. Sí, és el que eh? se la va jugar. Sí, sí. sí. Perquè en aquells Deies... moments era jugar-se-la. Eh? de les de Bartomeu? No, són les declaracions de amb una línia correcta i, i consensuadores i també esperen una mica que pot, eh, que pot respondre Guardiola, no?, i però, però bé, jo no m'imagino no tampoc que el la tornada amb, amb, aquesta, amb aquesta junta, no? de moment no, mm -hmm. no, no, no s'han passat pel cap Doncs anem a posar-nos a la colònia del Barça eh? i és que els colers més incondicionals ja teniu la colònia oficial del Futbol Club Barcelona és el millor perfum pel millor equip del món la flagància dels campions elaborada per Airval la colònia del Barça la venda tot a totes les perfumeries i botigues oficials del Futbol Club Barcelona si ets un coler autèntic i genuí dels de veritat si per les teves venes corre sang blaurana, la teva pell també ha de transpirar l'aroma dels campions. Airval, empresa perfumista amb una reputació mundial, evidentment doncs, eh, el Barça ha anat a buscar-la per eh, fer la fragància del millor equip. La Colònia del Barça, si vols la màxima protecció ja mm, per tenir l'equip complet, és l'estuig de la Colònia i el desdurant del Barça. A la venda de totes les perfumeries, les bones i botigues del futbol club Barcelona. Petita pausa i ara tornem. Sin concessions. 8 48, com sempre, 8 i, 8 i, 6, 8 i 6, eh, minut 48 a Sama Més 3 a 1, hi ha hagut aquí un creuament, 8 i 6 de la tarda, eh? no et pensis que és tan tard, amb el Zoltan Fibor fotoperidista, el Xai Valls també fotoperidista durant molts anys seguint el Barça, el Xavi Albert, Canel, que és advocat especialitzat en dret esportiu i fiscal, i amb el Joan Fontes, que és un gran barcelonista, i una referència a Twitter, abans amb arroba supergarcia, i ara és arroba bloccelonista, eh? Sí, sí senyor. Sí senyor. Sí senyor. Eh, com sempre, és un patrocinari de Rosseria Xàtiva, si vols menjar-te la millor paella a Barcelona, veritat de Rossos... Vaja, fins a 30, eh? Fins a 30 paelles diferents. Hi ha arrosseria Xàtiva. A tu, Zoltan, dius que t'agrada la de carxofes amb calamars? M'agraden totes. M'agraden totes l'arròs, nen. Eh, totes, eh? Ara, que jo, com, sí, com soc gos, m'agrada a la paella aquesta sí. del senyoret. Tot, pal, tot, tot, tot paladet. No t'has d'emprotar les mans eh, no. amb la forquilla tot cap a dintre. Sí, sí, sí. sí, sí, sí, sí. sí. I, més, clar, cuinada amb aigua de mar, molt, això li dona un molt, sabor mira. molt natural. Diuen els metges que faciliten la millor gestió. I sempre hi posen ingredients ecològics. Mireu, fan tan bé que han estat premiats per TripAdvisor amb el certificat d'excel·lència. Vol dir que la gent que hi va, els clients, després en aquesta aplicació, doncs eh, valorant molt positivament la qualitat que han rebut al servei i sobretot també el preu. A Rosaria, va al carrer Bures, 35, al barri de les Corts, darrere l'illa, diuen, a la més tenen un saló privat per grups excepcional, amb monitors, amb pantalles, amb megafonia... Eh, només per al teu grup. Truca'ls, perquè és que et fan eh, menús a mida de diferents preus, de diferents eh, qualitats. Arrossaria, xativa, al el... telèfon 93 322 65 31 93 322 65 31 o www.grupxativa.com Acaba de reduir distàncies en el marcador, l'equip belga, del Genk. Així, així és, el marcat el mig centre defensiu en Didi, a la sortida, la rematada d'una falta lateral, torna a retallar distàncies al líder del grup, per tant, torna a haver emoció a Samba més. Atletico Lleidao 3, eh, Genk 2, en aquests moments. I a l'United... De... Sigueixen 1 a 0. De Mourinho segueix Sigueixen perdent. Sigueixen 1 0, i tenen, un pare... tenen a Ibra i a Mata, que possiblement siguin els dos millors jugadors de l'United aquesta temporada a la banqueta, i pel que sembla no crec que trigui. A l'Iberna ha fotut cap... un gol. Sí, però, però està sent important a l'equip. Imagina't, ja. imagina't la temporada que està feina. No, no ha fotut mm -hmm. ningú, cap gol. Mm -hmm. Algú deia que el partit de diumenge al tanto perquè pot tenir un efecte psicològic també perquè és però... que després ja aturada per les seleccions i, les seleccions, i, i quedarà i... només un partit abans de rebre el Real Madrid. Clar, clar. Et feia pol el partit contra el Sevilla del a Barça? A mi sí, a mi sí. Aquest Sevilla de... actual fa una miqueta de Mm. Creieu que el Barça Jo em reia molt al principi No guanyarà... Paoli, Lillo. Però la veritat és que bé, A tota la pregunta que heu, que heu fet a, Una de les tres preguntes que he fet Al, al programa doncs, La veritat és que m'he divertit bastant veient el Sevilla I tal i com estem ara eh, Em fa sí, bastanta sí. por i això que et dic, era molt, tenia molt recel d'aquesta etapa, però bé, Sant Pauli ho, fa, ho va fer molt bé a Xile. Em va despistar aquesta, aquesta participació al projecte de l'Illo, però, però bé, em fa por. El Barça recordem que va al camp del Sevilla aquest cap de setmana. El següent ja ha aturades seleccions, per tant, sota l'efecte psicològic d'estar 15 dies sense un altre partit. I juga el 19 contra el Granada, ai, el Màlaga. Clar, rep el Màlaga a un quart de cinc de la tarda, dissabte 19 de novembre i després va a Noeta, són els tres partits abans de rebre el Real Madrid aquí al Camp Nou, per tant, tres partits eh, si juga una claus, una casa, no? no? Només juguem un a casa. Sí, sí. sí. Una, sí quatre jo... partits fora, quatre jo... fora i un aquí. Jo, jo, malgrat que sigui el Sevilla, que el Sant Paoli està fent una bona feina i que, efectivament, es ha sorprès a molts, tal com està jugant el Sevilla, està jugant a un molt nivell, jo vaja, segueixo sent optimista i, vaja, per mi no dubto que el Barça guanyi el partit. Sí, és millor equip, el Barça, el que passa és que a mi, a mi el que em dóna no, poc són els, els entrenadors sud-americans, perquè aquests aquest, aquest se les coneixen totes les males arts, i com, com comencin com aquell com el València, el, el, el prenderi aquest, que és italià que també coneix totes les trampes totes les males arts del futbol, els italians també les coneixen, perquè no han jugat mai a res i tenen quatre mundials si comencen així, de que al minut 4 li foten llesca i comença a donar hòsties tranquil que l'àrbitre està el primer primera d'hora que no serien mai targetes grogues tu fote-li que no passa res així sí, però és un equip que proposa, el... al... proposa a, a, a l'iniest sí. jugant així a la... malalts, a mi els entrenadors argentins no m'agraden per això no mà, perquè i... coneixen totes les males arts Sí, però avui el Sevilla no és, és, un, és un equip que està no és jugant virado, no és Bueno, bueno deixa't el de sí, Sevilla, va, va, va tindre el medel aquell, eh, va tenir Fernando Navarro que era un altre, va, va, va tenir el, a, a, jugadors que... No, però el gust pel bon no, futbol es nota amb els jugadors, no, a mateix Ganso no, són la que et agradar més o menys al Mudo Vázquez, són jugadors que proposen molt al Nasri, el Vieto i després has de contar el seu terreny la gent, sí, apreta molt, aquell aquella mística del... De... A mi hi dos futbolistes del Sevilla que m'encanten moltíssim. Un és Vitolo, que crec que Crasco mm, yeah, sí, sí, sí. Molt és Molt bo. boníssim. És un jugador superintel·ligent que bo, sempre bo. pren bones decisions i a més té qualitat, no només a l'última passada, sinó que també té gol. De I té després Barça, ja. en Jonesy. Sí. A mi aquest futbolista m'ha sorprès eh, moltíssim. Vaig estar buscant a on havia jugat eh, i em sembla que estava jugant al Southampton Anglès en Crancada del Stock City, Llavors, sí. Tampoc ve d'un gran equip eh, De da línia simàlia, no? Un monchi, no? I, I és un fitxatge Monchi. Da oh, un jo amb un desplegament físic impressionant i després també molt bona qualitat i, i bueno, fins i tot te velocitat per fer gols sí. com el, ja l'ha l'Atlètic de Madrid. És eh? eh, jove, jove. Està jugant de mitja punta, no, bueno, ara, més tenc, eh? avançat. En 11, 27, sembla. No, ja no, ja no vind de la Barça. Mmm. De riques Àfrica, és Àfrica. No, la, la proposta sí. és molt atractiva i veurem, és un partit que pot ser molt, molt eh, no? maco de veure Quina nacionalitat té, Sergi? No, nascut al Congo però amb la francesa Sí, franc Congo, mm. sí, sí, sí. que... Però sí. juga a la selecció del Congo? O perquè to... sempre que juga a la Copa d'Àfrica es juga per aquí a l'hivern Veu o sigui, preguntes és... una mica sí. complicades, eh? Sí. Ara, ara, tu, tu, ara te la busquem Sí, perquè en França no l'hem vist En França no l'hem vist, per tant, deu ser França no 27 anys i en França, segur que que no, no, diu vinga va, mingda, va. va. exacte sí. Sí, no, no, no. No, és, no, la és tot, fàcil, no. és tot, no? hi ha sisocos a totes les eleccions per tant és fàcil d'encertar és no, no, no, no. es que hi ha, hi ha 3 o 4 sisocos, no us enganyeu sí, eh, sí. es que és com els García a Espanya els sisocos doncs partit partit força complicat vull parlar també del Real Madrid, però abans una pinzellada de la renovació de Leo Messi, si us preocupa nosaltres ahir vam estar analitzant l'escenari i la veritat és que en aquests moments eh, Messi té la pell pel mànec. Jo crec que eh, Messi ha estat endarrerint molt el tema de les negociacions, sobretot per trobar-se en una situació de, de força, si no la tenia ja bastant, i suposem també que pel Posarà. fet que no s'hagi sentit potser tan eh, recolzat pel club en tot el problema fiscal. No? I, i ha, canviat, perquè... ha, canviat, ha canviat de representant també, eh? a canviar representant. Ara? I també Quart. el fet, sí, fet d'esperar. Bueno, ara ara qui porta? Amb... No sé qui el porta, però els que el portaven abans... Ah, els advocats, tu vols dir? Sí, el els, advocats, els advocats. Sí. Ah, sí. sí. El representant és, és, eh? és el pare, és el que fa, Clar, però, sí. el, però el pare sempre tenia un, un acord de gent que hi havia aquests, aquests, aquests, aquests advocats que ara ja no hi són. Mm. Eh, eh, és que li, li queda només un any i mig de contracte. Ell acaba contracte el 2018. Eh, vol dir que el gener que ve, per exemple, d'aquí dos mesos, li quedaran 16 mesos de contracte amb el Barça i pot ser que arribi a l'estiu... Ja que puguin negociar... Clar, i, no, I que a més que si escolta, ja ha una oferta... Aguant un any més... I de, no de mi per 50 milions d'euros. O, o, o me l'acceptes o marxaré l'any que ve i viure. Altra... Si no vol renovar amb el Barça. Clar, després hi ha un altre... Un fet que s'ha succeït arran d'unes declaracions de Maxi, de Maxi Rodríguez i que, que podrien deixar una mica la porta oberta per la seva tornada argentina. que És, és molt jove, encara. És ja... molt jove, però és una, és una persona que ja té tot fet al món del futbol de, de clubs. Per tant, home, no, no, però... és molt pillat, però, home... Més, no, no, no, no, no, jo el veig, no, el veig molt competitiu, jo el veig equip, encara... que no ha guanyat ni una no, sí, lliga dels calçotets. Sí, no, segur, però... Jo crec que ell... Us preocupa vol, el tema... Home, la... sí? No, sí que em preocupa que es marxés, eh? evidentment. Ah, I em preocupa el dia que s'acabi el Messi. Sí. Sí, I tant, sí, i tant. Però jo crec que no, eh? Jo crec que ell se troba a gust aquí i arribarà en un acord. Els calés li agrada a tothom, home, ah, a tothom. Evidentment, I evidentment. són molts calés que cobra aquí ah. i que no els, puc, els pot somiar en cobrats en tota la seva vida a Argentina. O sí, sigui que ell s'anirà al jardinià quan ja no s'aguanti els pets. Ah, clar, clar. Quan ja estigui aquí... Ja que estigui... Però ara sobre, a s'obre que aquí li pagaran, un, li augmentaran i guanyarà molts més diners. Juga amb els seus dos amics que es clar. troba de, de conya i, bueno, i, el, i, i és, el seu club. és el seu club. Penseu una cosa, és que ell... ell la gent pensa que només pensa en la pela. La gent que el coneix de prop d'ell no hi pensa ell tant, amb la no, pela. No, és, ell, és més el seu pare. És el. el seu seu pare, para... Perquè ah, ell home. reconeix que està jugant a futbol i està on està, gràcies al Barça. Sí, sí. Perquè recordeu se que tenia una enfermedad que quil van gurar, eh. Sí, Messi me, me, recordem que cobra 28 milions de 28 milions d'euros ara i que segurament doncs, demanarà cobrar més, però té la vida superinstal·lada a Castelldefels, ah, Amb els crius al col, està encantadíssim amb la vida que porta, amb Luis Suárez de Bahía i que es porta superbé amb el Neymar. Eh, sí, home, sí, no... jugant. Ni com a no costa... no capse no no. no no oblido que avió com que s'hixen marxat, ha una manifestació. Costa no pensar, que ell no vulgui marxar, no? I tan Castelfels, sí. Jo no sé on viu. I és una urbanització de la castellà. No, no t'ho imagines que el, no. Que no el Renault està la sí, muntanya. Eh? Esto, una revolució, es dona endavant. No si no no si no el colegi no, del seu fill que està a acabar. El colegi no. del seu fill sí que està a Com sí, sí, sí, el que sí, està fent, no hi ha en relació a la pregunta, tant de bo que no marxi. És una persona que s'ha sí. de quedar al marxa fins que no... Com diu el Zoltan, s'aguantis pets Fins als 37 anys com a mínim 2 anem a parlar ràpidament de l'Assemblea de Compromissaris perquè el Xavi Albert Canal segur que vol fer algun comentari Has comentat abans el tema de la FIFA que ha dit de les banderes, que són il·legals, tot això El dia Ara ho parlem Anem a parlar abans de suertia de suertia i apunessa perquè tenim ja cotitzacions pel Sevilla-Barça d'aquest diumenge a tres quarts de nou com sempre, des de les 8 eh, a la sintonia de RKB i 5 concessions, el Sevilla que d'empatar a la Lliga i guanyar a la Champions, el Barça que de guanyar per la mínima a la Lliga contra el Granada i perdre a la Champions, el Barça que és segon amb 22 punts, els Sevilla 4 amb 21. Eh, si apostes 10 euros a que el Sevilla guanya i es confirma la victòria de l'equip andalús, te'n donen 52 euros per cada 10 euros apostats l'empat es paga 45 euros per 10 euros apostats i la victòria del Barça en donen 45 per 10 euros apostats per tant, bona cotització també si la primera part comença el Barça perdent i la segona guanya, apostes 10 euros, en guanyes 180. Golejadors, si Messi torna a marcar el primer gol per tercer partit consecutiu, apostes 10 euros, en guanyes 42. Si Messi torna a marcar el primer gol per tercer partit consecutiu i guanya el Barça, apostes 10 euros, en guanyes 53. Ullons, calés, eh? I si es marquen 5 gols o més, aquesta opció, posant 10 euritos, en guanyes 37. I si els dos equips marquen a les dues parts, apostes 10 euros, en guanyes 95. Doncs a què esperes? Aposta ja a suertia.es, la web d'apostes que més fàcil tu posa. A més, amb un servei d'atenció, com mai havies experimentat amb telèfon de contacte d'aquí de Barcelona a Suertia suertia.es. Bones quotes, bones quotes. Eh, preguntaves tu, no, jo deia que la selecció anglesa i galesa havien desafiat a la FIFA... Escusesa, escusesa. escusesa havien desafiat a la FIFA perquè eh, s'enfrontaran a Wembley, en partit corresponent a la classificació pel Mundial, i volen portar eh, un signe distintiu, una roseta, no? Sí, és una roseta. Sí. En memòria de les víctimes de la, de de la Primera Guerra Mundial. De fet, en Guardiola la va portar la setmana passada. La, portava la portava, mm. la portava, la portava, la portava, la portava en, en el forat de... La solapa, sí, mm. com es digui, sí. Perquè considera la FIFA que això són signes eh, és que, és polítics. Que és, és que ho és, perquè en definitiva això ve, ve a honrar els morts de l'administració de, de la Primera Guerra Mundial. I això, però vaja, tu te'n vas eh, al Regne Unit i la gent pel carrer ho porta, el, això, i, no, i no, hi ha cap, no hi ha cap... A veure, és que allò de la UEFA és que s'haurien de fer mirar. Jo crec que tenen una malaltia eh, en el cap, els hi falta més d'una neurona, i confonen eh, confonen les coses. Du això, que en definitiva és per... un Veure, jo per no, l'amor històrica, la, la, la històrica dels morts amb eh? una, una guerra que tots els morts en una guerra són, són innocents malauradament no hi ha cap guerra que sigui bona Ostres, bueno, escolta, pues, si ho celebren cada any la gent pel carrer ho porta a rugbi, a rugbi els jugadors ho porten a Rubi es fan pilotes commemoratives, jo en tinc tres o quatre, perquè cada any me la compro les, les petitetes cada any en fan una diferent i finitores recapten per no ser exactament què perquè clar, tots es que els morts ja estan morts i els hereus ja també deuen estar morts però estem parlant de, sí, del 2014 sí, han, passat, han passat més de 100 anys i llavors, eh, no sé, dir, la veritat és que són coses trombòtiques i se volia eh, tu, fer mirar. tu què tens informació del tema de les estelades, El no, TAS no, no, no. ha de decidir en dues setmanes, no? Ens sembla que el van dilluns, no? no, el dia 7 o el dia 8, no, van dir. Mm. El dia 7 o 8 és el dia que, que que reuniran. No sé si és el dia que reuneixen per que hi hagi ah, vista. A reuneixen per la vista, però la ah. sentència és d'aquí dues setmanes. Sí. sí, perquè un cop un cop hi ja ha la vista feta, després la, la sentència redactar-la al ponent i punt. No sé, que, que informa jo, jo... avui, per exemple, el Paco Aguilar que el Barça ha decidit eh, no portar més testimonis perquè ja amb la documentació que ha portat i, i sí que anirà a presenciar la vista i a participar i el Román Gómez Puntí com a cap dels serveis jurídics del Futbol Club Persona eh, però a ratificar una mica ja no el que... Que... els arguments que el Barça ja va escrivint Jo ja, ja de tota manera, insisteixo aquest és un tema que la justícia ordinària això es guanya de carrer es guanya de carrer. perquè justícia no ordinària. La que... justícia ordinària. Però el, tas, tot, el tas, Sí, però és que el TAS, en teoria, ha de conèixer la normativa, en aquest cas suïssa, i la normativa d'aplicació en l'estat espanyol, que és on es podeixen els fets, encara que el, el, la primera va ser Alemanya. La bandera, l'estalada no és una bandera que estigui prohibida lloc i com a bandera que no està prohibida en lloc sí, però el reglament poden... de la UEFA diuen que sí que no es poden eh, mostrar signes perfecte, polítics perfecte, sí, que diu el Llavors, de la una bandera espanyola al camp del Madrid també és un signe polític sí, clar. i el sancionen, no Uh, com si vol... Escolta, la gent que vagi al camp com vulgui, mentre no, mentre no, no faci mostres eh, de racisme, xenofòbia, homofòbia, etc etc. Què pot fer el que vol, com si vol portar una foto de la Belén Esteban. Escolta, més mi és igual. Sí, és, és, és, és el seu sí, problema. Sí. Escolta, i, i no faci a ningú. Doncs no, no passa absolutament res. I l'estelada, volgués o no, un, estem vivint a un moment uh, en aquest uh -huh. país, i escolta, i, la, i, i està. Creus ja, que ho guanyarà el Barça, el tas? Ho guanyarà? Si utilitzo uns arguments... Correcte, sí. Sí, però clar, tot això depèn de, dels arguments que utilitzin. Eh, és que no ho sé, és que ja doncs no sé, esperem... perquè jo també pensava que guanyaria a primera instància i no va guanyar. O sigui, sí. però, bueno. Per cert, acaba de marcar el segon el Ferretxer? Així és, ha marcat lents, 2 eh, oh, bueno. eh, a 0, i cal destacar per la vau de Pogba i tal, s'ha ajornat al final de la primera part i ha entrat ibrat en la seva substitució. I després també Eh, com d'ella també han entrat mata I amb Kitarian, que portava molt temps lesionat Per tant, el, el United Tot i perdre dos a zero està amb, com, com es diria vulgarment Com tota la carn en el asador mm -hmm. Però ara sí pot remuntar aquest partit pues, que... si de Fenerbahce 2 eh... <laughs> sí. Manchester United Bons de Mourinho 0 un... no, Però s'ha d'estar a... aquest camp Jo hi he estat aquí, el Fenerbahce sí. Bueno, bueno L'inferno turco, eh? bueno, bueno, bueno, turco Bueno, bueno, bueno Fa por, eh Jo he estat a l'Elisa Millén l'autèntica Elisa Millén, sí, sí. que ja fot una pudor a sí, sí. perquè la gent no va Allà sí, sí, sí, es treuen sí. la porra i es pixen ah, allà a qualsevol escala ah, ah, cantonada. Ah, camp. Ah, Arribes al camp, ja fot pudor, dues do, do, illes abans d'arribar a, a 250 metres, ja fot pudo aquell camp. I, I després foten aquelles... aquelles pitxos morumos per a que foten una catipenca no, la, la, la mescla de, de, de, de, dels pitxos morumos els kebabs aquells i les pixades i tot això allò és que et donen ganes de fotre la tralla només que pues traficar que... ja <ríe> pues al cap doncs estàvem allà al de cop i volta després de sentir molta, molt de soroll i de més de cop i volta no sents res i treus el cap i és que estaven tots resant tu, sí senyor, pobre, sí senyor, sí, senyor. Camp. això em va passar mi també un dia, dia hòstia, un dia que entrenava el Barça, un dia que entrenava el Barça que, que va, va jugar contra les vestidas, el Barça vestidcas. Estan el, tot ay, vam Barça entrenant, tot, allà, tot van, van i de repen hi havia una torre allà al costat. Sur un pullastre, ageus un, un paio mi, d'aquells minarete, pa, minarete, un minarete. Comença ja a tot callat, comença Aquest partit sí, sí. Deu ser allò, de Ose tot ay, solten, eh? sí, sí. aquest partit de Ose al de les ballarines potser que va dir Fernández, no?, el 3-0. a Sí, no, no recordo. He anat moltes vegades per allà, per, Ostres, tu, per tot arreu, però en aquell camp... Esta... Sí, sí. Quina memòria, sí, me'n recordo d'aquelles declaracions que van, que van, van eh, incendiar... Fins i tot el vestidor va haver de baixar i demanar disculpes. Clar, no? Clar, no? Clar, el guardió la mateixa si li va dir... Va que... de ballarines. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, no. pel... Refa... Referència als jugadors del Barça. Sí, havien sí, jugat com ballarines, eh? Com vaig veure l'altre dia, l'Àngel Fernández. I estava el... Aquest que es pujava per les parets al Patrick Clíver, ah, sí. sí. que estava en aquell, en aquell Barça i jo me'n recordo, si sí, sí d'aquella tornada. Eh, per cert, eh, de, de l'Assemblea, voleu comentar alguna cosa? Es va superar la sí, l'emoció de confiança amb un 80% i on va haver-hi una mica més de divisió d'opinions amb el tema de, de Qatar, del patrocini. Sí, sí. Jo crec que jo a la propera assemblea portaria un punt de del llit que sigui rebaixar les pensions dels jubilats al 50% És segur que s'aprova. Eh sí, sí, segur. Allà, ho ha provat tot. Sí. Ja s'ha A mi crea, em sembla no. que és un orga que, que no és la junta actual ni molt menys que tingui la culpa, que quan fe tot a les juntes, històric, però, totes, però clar, em és, és a mi sembla, a mi em sembla que sí. mi sembla que sí. 4.000 i pico més sí. i van 1.000 i moltes eines planteja com és aquesta I de aquesta elecció. 140.000 en total. No, I al final 40.000 s'es van van eh, 5.000. No, van, van, van, van, van a 1.000. Té convocats 4.900 Està convocats i van anar i mil I bé, altres pensaments però són molt personals I tampoc no puc fer-los Què? No, el món de les penyes també Que és un món que és fantàstic Que és molt necessari Que dinamitza molt el Barça Però al final són 16.000 penyistes Que s'estima que són socis I que tenen dret i vot I hi ha viatges que tu saps I que et dones compte que que i, bueno, tenen moltes prevendes, sempre, eh? No, no d'aquesta directiva, eh? No, no vull que se n'entigui malament. Home, menys d'unyaràstia a la butxaca, que... hi ha, hi ha donen hi a pensar. Hi aquests mm, també. Hi aquests també. Vols dir que totes les directives eh, s'envolten una mica home, ben, de la ben, seva no, guàrdia pre pretoriana en quant Sons... a la massa social que està estimat, mortida, no? Està estimat, Marcel, que representen 11.000 vots. Eh, em sembla que Bartomeu va treure 28, la darrera vegada doncs, I va, va, su ser... va superar 15 en 15.000 I, i va ser el que més havia tret i d'altra banda socialment és un fet que m'encanta, jo he estat per exemple a Buenos Aires a la penya Nicolau Casaus i he estat encantat i és fantàstic mm, i és un moviment molt necessari que que fa barcelonisme i és un orgull però després clar, l'ús que se'n fa doncs... mm. sí, però a, a Buenos Aires puc entendre que és una penya que es digui com es digui pero ja ara s'ha costat del camp, no sé si. No. És perquè va ixe Mendoza de Sí, van ell, allà, i sí. van ixe sí, sí, No, sí. escoltallot, jo, jo crec, que el tema de les penyes és, és un món extraordinari, vull dir, són ambassadors del, del Barça, són prescriptors del Barça, fan barcelonisme, eh, organitzen viatges, eh, veure partits. És un centre drets... de la social i sociabilització del poble drets també, dels socis. És a, socis. Eh, això és una... No, no, no, jo crec que tant, tants Primera, en el, el tema no. del repartiment de les entrades cosa que sí, no que... està previst en els Estatuts. Segona, poden escollir... Perdona, representants... perdona, perdona però la majoria de les entrades van a, a mans de socis i després ja dintre d'aquest cupo un 15 mes, 14% que van a les penyes. Sí, sí. però escolta, però que això no està previst en els Estatuts, sinó que ho haguéssim fet. Bueno, però que tu no creus que les penyes, penyes també merecen entrades? Pues, però és que resulta que les penyes no tots els membres de les penyes són socis i aquestes entrades sí, però... els hi poden tocar persones però... que no són socis. Però ara sí que, Aquest... ara sí que és obligatori ara que un mínim Sí, i els integrants és... de l'Espanya siguin sols. Però Marcel és com les entrades que han de ser nominals i després no ho són, de, de facto. Clar, ah. És molt complicat tot això. A mi m'agrada molt, per exemple, jo he estat... Fa poc a Palafrugell i veus que ja la gent ja s'està dinamitzant des de les 8 a mi m'encanta això, que després tornaran a casa això s'ha de, de premiar d'alguna manera Ai, però sí, no sé si, no no si per les, les, les entrades tota de totes maneres dimecres. el, el, sí, el sí. món de l'Espanya no té res a veure amb l'Assemblea de Compromissaris perquè l'Assemblea és un sorteig obert no, no, entre tots no, els no, no, socis amb dret a vot però les penyes tenen dreta a un percentatge de, de, de representació sí, sí, sí, mm. que sí, que sí, que sí, que sí. No, no, jo et deia això, els viatges que es fan des de molts punts d'Espanya si una partida del Barça, després et trobes representants de les Penyes, te'ls trobes al, a la llotja no sé, vull dir... No sé, de totes maneres, faltant... l'assemblea aquesta es va tocar temes conflictius, de veritat. No parlo de Catar, oh, perquè Catar, oh. ja, ja saps que hi ha molts puristes, jo, jo hi ha molts eh, puristes i parlen i... de... No, no, et dic tema de la porta, de la, de la, el tema de l'Angelo Casas, aquest paio si se'l fot del carrer o no se'l fot del carrer. Totes aquestes històries, però tot això no es va parlar. Lo de la retirada la denúncia sí, de, sí. de tot això. Bueno, va parlar deu minutets, no?, d'aquest tema. Deu bueno, minutet de vuit de... sí, bueno, hores. I de que el Barça és un delinqüent. I que Barça és un delinqüent. Però, ja, però el Barça no és nou que sigui un delinqüent. L'any 20 i pico Don tal recorda que no, el Barça, que van que van que van chular al himne nacional el hi de Rivera, el Barça, el no, el de Rivera, de Rivera correga, va estar sí. i va estar el Barça suspès d'activitat durant 6, no, 6 mesos. No, una... Sí, mitjans, sí mitjans, però tu, no és una dictadura. Ayer ayer no és una dictadura lo que ja ara. No, és una atratipa puta dictadura. aquí, aquí, però aquí és per un tema, és per un tema del tràfic fiscal. Molde, guanda aquí. acaba de marcar potser el gol de la sentència de l'Atlètic Club. Això sembla minut. Era ve 70, otro, otra, otra per que digui. Ha ja marcat el seu quart gol a Dúric minut 73 i mig. per tant et podria dir que gairebé és dirà sentència i es pot retirar avui Aquest sí, sí. aquesttuagolda quart gol a Dúitz eh, en el seu compte particular els ha fet tots ells els de l'Atlètic per tant minut 74 Atlètic 4, Geng 2, Geng 2. Atlètic 4, ge 2, 2, 2 encara. Encara ha partit, però vaja, és un gol que pot eh, tranquil·litzar molt a la parròquia de Encara Sant Mames. Encara el fixarà el Florentino. Ja, aquest, aquest, el Mallorca no va tindre sol. Segueix fent no? gols amb 36 anys. United l'Honite segueix perdent? Doncs segueix perdent 2-0. L'United de Mourinho Tampoc, eh? tampoc dóna gaire símptomes d'arremptada ser, -se ser fuerte, ser fuerte, Mourinho El Mourinho està boig perquè la fotin al carrer que li donin a l'escaler i se'n vagi Ai, Gràcies, Salta'ns Ibor, que, que, que, que vagi molt Bonanit. bé Joan Fontes Un plaer, mi, moltes gràcies, gràcies. Plaer. Com sempre, la tertúria dels 5 Concesions és un patrocini de la Rosaria Xàtiva